Salmul 102. Binecuvintează cuvintează al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al lui. Binecuvintează cuvintează al meu pe Domnul și nu uita toate binefacerile lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbovește din stricăciune viața ta, pe cel ce te înculunează cu milă și cu îndurări. Pe cerce ce umple de bunătăți dorirea ta, se vor cale vulturului tinerețile tale. Cerce ce face milosenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise fiilor lui Israel voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legele noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtata de la noi fără de legele noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de el, că el a cunoscut zidirea noastră, adușușa aminte că țărână suntem. Omul ca iarba... Zilele lui ca floarea câmpului așa va înflori. Că vânt a trecut peste el și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște încă locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul încer a găti scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul tot sângerii lui, cei tari la virtute care faceți cuvântul lui și -au auzit glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slujile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletele meu pe Domnul.